De curând a fost devastat un cinematograf dintr-o țară islamică pentru motivul că a acceptat derularea unui film pornografic. Atitudinea este criticată mai tare de redacțiile de televiziune care difuzează și așa ceva. Dar nu e nicio referire din partea celora ce se pretind luptători pentru moralitate. Trebarea ar fi, care este cea mai bună atitudinea creștinilor și probabil cât de concentrată să fie aceasta? Ori, What... Suntem o țară civilizată, ori suntem mai rău decât animalele. Lucrurile le știm mai bine decât se pot vorbi aici, e spațiu prea restrâns, problema are și un aspect politic anti-ortodox. Dacă vreți spun punct, dacă nu, vă mai spunem data viitoare. Trebuie ca cei care stau sus și iau atâta pe lună să-și facă datoria. Iar dumneavoastră, dacă vreți că-ți cam să nu mai dați drumul la televizoare în casă cu asemenea murdării. Sau chiar dacă nu vreți, dacă lăsați copilul și acolo, așa nu mai este om multă vreme. Și vă spunem de aici, nu vii mai putem vindeca. Poate foarte greu. Ochii și copiii, eu aș face așa. Am aici Biblia. Am aici cartea de rugășuni, am dincolo psaltirea, am pruncuții în jurul meu, am și o bucățică de pământ sau o leagă de salar, mă limitez la acesta și sunt mulțumit. Am Sfânta Liturghie, am Biserică și nu -mi trebuie mie toate Pe viitor, n-ați fost toți prin Occident, noi am fost cu niște conferințe și prin Occidentul, cel nefericit, Cel nefericit, n-am greșit nimic. De acolo vin toate relele, nu de la ruși. De la ei ceva altceva, da, din Occident, ochii și Occidentul. Toată lumea cu ochii pe Occident, acolo e raiul, acolo iadul, nu raiul. O persoană român care căsătorit cu o și intelectual din rang mare, spunea următoarele, părinții, în Franța sunt 40.000 de catedrale, fără preot, fără liturghie, de mulți ani de zile. Unele le-au făcut cârcium, altele spustii, altele nu știu ce le vând la alții. Lumea occidentală nu mai vrea nici botez la copii. Zice, în Franța, în ultima vreme, nu se mai botează copii, E cu câte unul. Vedeți catastrofa Occidentului? Noi vrem să mâncăm gumă din Occident și să ne băgăm în organizațiile din Occident. Să ne ferească Dumnezeu lasă să trăim cu mămăligă românească și facem crucea mare și aveți mănăstiri pământul românesc e foarte bun nu știți ce știm noi neașa, așa și Dumnezeu ne hrănește, păziți-vă de demoni, văzuți și nevăzuți pornografia este o armă a necreștinilor împotriva creștinilor de bună ne dau arabii dacă un vede o casetă cu ceva pornografie, taie tai mâna. Și noi, bucurie, băi, o casetă, hai să o vedem. Se poate? Și eu de suntem, ca să ne repezăm la asemenea murdării, să ne iertați. Îl măsuri din casă, nu așteptați de la guvern. Că nici nu pot, dar nici nu vreau câștigă bani. Părinte, ce pot face eu pentru părinții mei care sunt stăpâniți de patima beției și acertări și neînțelegerii? Alcoolismul nu are leac. Odată intrat în sistemul nervos central, în creier, odată creierul lovit de alcoolism este o boală psihică aproape Nu Numai prin la 1%, dacă are și voință mare și rudele lui să roagă pentru el, îl pot salva. Și mai ales dacă nu-i prea vechi boala. Dacă este prea vechi, leac nu mai are. Decât ori boală cumplită de stomac, ori Dumnezeu știe. Deci păziți-vă, alcoolismul este drogul, o travă numărul unu a românilor și a fraților noștri din răsărit rușilor, care cu adevărat sunt sacrificați. 30% se anunță în presa mondială 30% din populația Rusiei sunt alcoolici iremediabili. Deci 30% din oameni, nu ai ce mai face cu ei. Spun oamenii care a fost răsărit, Ucraina și Rusia, sunt sate unde câte o săptămână nu mișcă nici câine, nici om, nici animal, nimic. Nici fum de la coșul nu mai iese. Dar zic, ce s-a întâmplat? Câte o săptămână și mai bine ține o în masă. Este o dramă extraordinară. Și puțin am să strecoar câteva idei care le știm mai mult, dar cât se poate. Vodca nu e făcută de ruși. E făcută de neruși. În Anglia, Olanda și Germania. Zi și noapte se care trenuri întregi, garnituri de vodcă chimizate. Și o pompează în amărițe de ruși. 70 de ani de comunism și alți ani și de alcoolism. Îi zara și oameni nevinovați. Dacă odată de trei ori ai băut din ca așia, bei până mori și mori fără numânare. Ochii mari românilor, fraților, surorilor, fugiți, ieșezi blestem. Ce ne poate spune și învăța Părintele referitor la invidia dintre oameni, URA, și ce ne poate spune despre farmece și blesteme? Cum să reacționăm la așa ceva? Farmișele sunt ale diavolului, și ale femeilor, în special că bărbații nu se ocupă cu asemenea lucruri care lucrează cu demonul, și care, sigur, că nu au iertare, nu au nici mântuirii. Toate femeile care fac vrăji sau chiar și cele care apelează la vrăj și să vată de ele, foarte greu se pot mântui. Deci vrăjele sunt lucrare satanică și ura dintre oameni e altceva răutatea care vine de la pământ de la grădină, când i-au zis, când i-au dat mai mult lui mea decât mie, mai mult frate mă decât te frate și tot așa lucruri mărunte dacă am ști noi ce ne așteaptă dincolo din mormânt, dacă am ști noi ce ne așteaptă mâine sau apoi mâine nu noi, lumea toată citiți-o în Biblie am fi mai liniștiți și am străgat mai mult la Dumnezeu, nu la vrăjitoare Piți o mai normal mai bărbătoși mai curajos nu vă luați după niște mișuni femeiești care pentru un gologan cheamă pe diavol să vă ajute. Sunt destui care s-au demonizat datorită vrăjitoarelor. Și nu numai lor, ci și așa numite femei care lucrează cu demonul, care în special vin prin, prin, știu eu, alte țări, nu primis nimic. Ai icoana în casă, ai Sfânta Crucii, ai preotul în sat, ai o mănăstire în apropiere, ai pe Dumnezeu, ai pe Maica Domnului, îți ajunge. Fii tare în credință și înainte cu Hristos. Mama mea este ortodoxă, dar o ispitesc hoviște. Cum să o aduc la calea cea bună fără ceartă? Preotul, preotul satului, preotul orașului, preotul din cartier. El trebuie să fie informat, regulat. Părinții, la noi vine niște sectani, niște oameni, văstunși, cam așa. mă acum că au fost pe niște mormoni. Sunt una din sectele cele mai periculoase, americane. S-au săturat de America și de șocolată occidentală și vor să vină la mămădiga românilor. Să se ducă înapoi acasă acolo. Să mănânci și pe acolo. Noi cu mămădiga i-am biruit, să știți. Și cu credința curată în Hristos. Fii oameni serioși, frați români. fiți oameni curajoși, știți ce slabi sunt occidentale? Eu am fost în multe părți și sunt de mai răutășios, mai, mai îndrăzneț. Cu trei vorbi ei terminat, dar să știi ce să-i spui. Dacă nu fă o cruce mare așa, acolo, că trei zile și merge înainte și să vezi, îl dă ochii pe cap. Nu vă temi. Da, se acolo Domnului și toți fleacurile, toți sectanții, toți brânzașii ăștia să-i să luați așa în seamă. Nu vă uitați la ăștia. Unii zboară la psihic, să știți. Alții iau niște dolari. Poate sectele sunt plătite cu dolari. Cei care vă bată în ușa, aud că pe la oraș să mai bate pe ușa, așa? Că vin la noi, hai la voi, nu știu ce, nu știu cum. El zice, păi, noi ne-am interesat, suntem mai îndrăzneți ca dumneavoastră, știm mai bine lucrurile. Și ori vii, ori nu vii, nu mă interesează. Dar eu trebuie să iau macar 200 de dolari pe lună. Și asta e salarul meu. Păi, sigur, cu 200 de dolari, cu prăbătitul de lei românesc, care l-au prăbătit așaștia astăzi, și-i unul pe lună să... cu 200 de dolari, tot o învârți el. Păi, vedeți? Să că sectantul vine, care are milă de materiale, Doamne, e milă de dolari și altul din buzunare. De el la drâmba acolo, iasă ceva. Nu-i primiți, nu vorbiți, terminați, fiți stare în credință și... Înainte cu Hristos. Ce nu știi, ce mai în plus, este preot, un bătrân, o bunică, un călugăr de la mănăstire, mai cărunt, leacă, care știe poate mai mult, și înainte, tot înainte. Ce șanse de mântuire au copiii avortați? Spune Hristos, nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Necurat sunt și pruncii pe care mamele i-au avortat și nu i-au botezat. Nu poți să-i botezi după și pruncul un de așa l-ai omorât și s-a mai avortat. După așa l -a ruș în gârlă, și mă duce aminte că când l-ai botezat, crima e crimă de acum. E mai e crima când omori un punct, botezat de un an, doi, poate chiar fără să vrei. E mult mai mic gheșala că pluncul nevinovat, dar ai botezat. deși el este în cer, în, în rai, cu ungerii. Dar când îl omori, nici nu se o zămiți bine și îl omori, indiferent ce. Nu vă lăsați amăjiți de nimeni. Când e vorba de suflet, preotul și dacă preotul nu spune exact sau așa ca să nu se spere pe du duce la unul mai aspru, să-ți o spune dintr-o cam ce trebuie să faci. Sau dacă se poate, înainte de a face pasul sau crima copiii avortați, nu îi putem salva. Rămâne la judecata lui Dumnezeu, rămâne pe conștiința femeii care a făcut-o. Dacă ea, fără știrea bărbatului a făcut avortul, Păcatul ei este dublu. Dacă amândoi au acceptat și au convenit, păcatul se împarte pe din două. Dar nu înseamnă că e așa de mic. Unul din cele mai mari păcate e crima, nu? Ei, când omori un om botezat, e o crimă. Când omori un om și nebotezat, ei e luat toată șansa de a se mai mântui. Nimic necurat nu intre în Împărăția lui Dumnezeu. Atenție cu căsnicia și cu așa zisă dragoste omenească pe care biserica o binecuvântează, să fie căsnicii, să sunt în soare, băieții cu fetițele, tot. Și noi călugării, noi călugării binecuvântăm tinerii și tinerii să se căsătorească la un an să vină cu un fruncuț în brațe, dar noi nu ne-am lăscut toată așa, nu suntem născuți din lună, tot după legile lăsate de Dumnezeu. Dar să fie rânduială, să fugim de pornografie, de desfruc, de murdărie, de lucruri satane și, și să mergem cu viața așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Și atunci toate sunt frumoase, toate este binecuvântată. Dar dacă un prunc mare, fără voia mamei, în timp ce a născut și ea săra de huze și nu știe ce s-a întâmplat, și când se și ea cu pruncul, deja a murit, asta nu e vinovată mama, nu-i nimeni vinovat. Dar femeile care stau la naștere... Trebuie să știi, noi avem aici femei care le spovedim, pe unele le-am mai ocărit, pe altele le-am mai netezit, dar le-am spus -o clar. sta stai acolo, unde se naște copiii, unde se naște viața, să ai și aghiazmă, să ai și o lumânare, dacă vezi că pruncul moare, prima dată un pahar de apă îl putează, se botează pruncul, îi pui un nume, i or, sau cum e, sexul respectiv, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhamen. Și ai stropi cu aghiazmă și ai salvat copilul. El îi dacă tu, femeie care stai acolo în infermieră și nu știe asta, atunci a păcatul rămâne pe capul ei. Mama saraca și știi când e în durerile nașterii. Dar dacă tu, femeie, vrei să ți-l treaba ta, Dumnezeu te va judeca. Atenție, că aici e unul din cele mai mari păcate, dacă când cu bună voia ta, omori copiii care ți-a dat Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi, femeile, care am făcut avort și dorim să ne mântuim. Duhovnicul, această crimă e păcat, făcut cu voia, nu-i fără voie. Când e pierdere de copil, e una, când eu, premeditat, mâi, sunt de luna întâia, a doua, mă duc la doctor, îi dau și i dau și gata, am scăpat, am rezolvat și. Ei știm ce se vorbește. Că suntem de la țară și pentru toate. Că acum mă și bătrâni. să știți, luați aminte. Singurul lucru ăsta ar fi. Întâi, cât ai făcut? Dacă le-ai făcut cu voi sau întâmplător? Dacă ai, ai fost forțată de bărbați sau nu? Dacă te-a întâmplat mama ta bunica ta soacă-ta, veșina, ascultare sau nu? Și cât ai ascultat? Și să zicem că, în bună parte, păcatul cade în sarcina ta, minimum șapte ani, depinde de sănătate de vârsta femeii, rămâne împărțășite. Ei nu mai achiasmă mare, în fiecare post, nu mai des, te spovedești, și-a gheazmă mare. Orice femeie cu păcate mari sau și bărbat, cu păcate mari grele de tot, nu primește împărtășania decât după un număr de ani. Sunt niște cărți ale și care le respectăm. Mai scădem și noi cât se poate, dar nu confundăm crima că părintele m-am certat cu fratele meu. Așa e un fleac. Ori, aici e un om omorât, e un suflet care nu mai vede pe Hristos. Se duce Dumnezeu știe unde. Ei bine... Șapte ani de obicei se dă pentru copii avortați, de când ai făcut avortul până când se împlinesc șapte ani. Dacă au trecut niște ani, se dă ceva mai puțin și o seneală, o leacă de post, o leacă de cutare. Biserica nu omoară oamenii. Biserica mângâie oamenii și îi ajută să se pocăiască ca să se mântuiască. Și în rest rămâne la mila lui Dumnezeu. Sunt persoane care... Lucrează în spitale, sunt persoane care lucrează chiar la maternitate sau acolo unde se avortează copiii. Ei bine, acolo este iadul pe pământ, nu maternitate. acolo unde se avortează. Este cel mai cumplit loc de pe pământ, unde se fac cele mai mari crime posibile de pe fața pământului. Sala unde se avortează, acolo este centru iadului. Restul, trageți concluzia dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu contraceptivele. Nu este mai bine să previi decât să avortezi? Fugi de un păcat și dai de altul mai mare. Eu nu preștiu nomenclatura modernă. Nici mai când spovedim de atâția ani, știm, cunoaștem, dar în general, fugi de una, dai de alta. Nu putem aici, că sunt și copii și tineri, să spunem totul pe nume. Dar asta este concluzia concluziilor. Orice metodă ai folosit ca să nu naști copii, este tot act de crimă. De ce te-ai căsătorit? Dacă te-ai căsătorit și ai născut doi, trei copii, dacă ai trei, dacă e că noi să vrei să ai, noi fi bucuroși. Nu mă mai uitați, că mă mălig avem noi Pune, mai este România în țară bogățică, chiar dacă o mai fură atâția, rămâne și pentru noi. Dar dacă nu aveți curajul să nașteți copii mai mulți, de ce să aveți curajul să vă măritați sau să vă însurați? Noi nu unim un tânăr cu o tânără pentru un copil, niciodată. Și apoi se pune în jurământ. N-ați spus mâna pe cru și când v-ați cununat? Ce ai zis? Voi naște un copil și gata. Și vei naște copii și vă face cu tare să aminte de, de jurământul de la căsătorie. Nu l-am pus eu, l-a pus Dumnezeu și biserica. V-ați cununat, v-ați legat cu jurământ, lugru cu jurământul călugăriei, Mirianul cu jurământul cununiei. Și călugrul și Mirianul suntem frați. Numai noi că suntem cu Hristos și singuri, iar dumneavoastră a spus, cum se spune, în prugul în doi și mergem înainte cu Dumnezeu. Suntem frați cu dumneavoastră, dar nu l l-a păcat. Deci, nu e nici o scuză, ori se cheamă așa, ori se cheamă așa, ca să nu le mai numesc eu, așa, tot acolo duce. De ce nu sunt frânați, fraților? Domnul știți ce nu știți? Sunt mănăsiri de călugări și de maici, multe la noi în România, și în acestea avem, să nu exagerez, 10% tineri și tineri cu facultate. Și mâna popului pe cruce, că noi spovedim multă lume, toți și toate sunt feciori. Nimenea nu cap chiet, nimenea nu iepici și o așa zăpășit. Toți sunt normal, frumoși, ca îngerii, curați, să sufletește. Așa e frumos. Ți-ai să călugăria? Ține jocul călugării. Dar gândește, noi lăsăm 3, 4 și 6 să se gândească. După ce te-ai gândit, tăiem-o, da. Și așa mai departe. Știm ce acestea. Deci să fim serioși în toate. Și în căsnișii, și în călugării, așa cum am jurat fiecare. Vom fi judecați după jurământul de la cununie și de la cărugării. Toți vom da răspuns. Și atunci o să străgăm noi la cine o mai străga, dar nu ne va mai auzi Iar tare. Până la ce vârstă se pot împărtăși copiii fără spovedanie? Șase ani, cinci ani. Acum... Siniretul a avansat. Ei de la 45 ani văd prostii la televizor. Asta e primul păcat la prânci. Nu e a lui. Ia mamii ca eu lasă sau tatei. Lasă să vadă. Și să vadă copilul și la murdării, bătrânilor? Rușine. Lasă să vadă niște florișele niște păsăreli, altceva, niște desene curate. Și să vadă murdării? Deci, dacă copilul e crescut bine și nu e drogat de mic de la televizor, Ajunge la șase ani, îl poți să Fără spovedanie. De la șase ani, e bun să-l duci la preot, să vadă dacă știi cu copilul tatăl nostru, dacă știe cu tare, părintele blagoslovești. Nu e o spovedanie, cât mai mult o mângâiere și o binecuvântare. Copilul micuț, când l-a duci la preot, el e binecuvântat de preot. Binecuvântare înseamnă har, bucurie, sănătate, mântuire. Deci nu e o problemă. Cum se poate? Noi duc până la șase ani, la nevoie și până la șapte ani. Care sunt copii bolnavi, suferiți, Deci noi mai îmi dacă el e bolnav. Dumnezeu cum rânduiește. Înainte, fraților, și Dumnezeu va fi cu noi. De ce este Biserica Ortodoxă Română împotriva tehnicilor yoga? V-ați făcut yogin, v-ați făcut hinduși, v-ați făcut budiști? Toate esteți practici păgânii, sataniști, asiatici. Ne-am făcut asiatici. Nu vrem nici în Asia să intrăm, nici în Strasbourg să intrăm. Stăm aici un neopus Dumnezeu. Ce vă trebuie yoga? Yoga e practică satanică. Vrei să-ți să, să Nu vezi că țara se duce de râpă? Pune umorul la țara asta și mușește aici. Lasă yoga budiștilor, ca lor ea și ea. Noi suntem cu crucea, ei cu diavolul. Se poate un oraș cu tineri care doresc explicații de yoga? Dar ce trebuie, frate? Vrei să nebunești? Nu știți că sunt nebuni? Stai-vă lună la nebotezatul de bibolarul și apoi te el yoga. Noi știm multe dar nu se poate spune, aici și aici nu vrem să spunem totul, dar n-i pare rău cu un ortodox sau doi sau nouă și are explicație de yoga. E practică direct satanică, practică cu putere diabolică, tot vrăjătorii și asta, o vrăjătorie mai periculoasă decât de la mătușa Ileana, care dă în boghi, știi, când sunt mărite nepoață. În aceste vremuri tulburi, fiind înaintat în ani, mai este oare vremea căsătoriei? Aveți curaj românilor și românșilor. Chiar v-a spus pe gânduri, dar păi, mai avem de trăit, mă Dumnezeu e cu noi. Va veni sfârșitul când să va umple paharul, nu de apă, de mânia lui Dumnezeu. Dar dacă omul e la locușorul lui, și mama la locușorul ei, și prun gustul să naște la timpul lui, și părinții cu aghiazma și cu crușa la biserica lui, și că nu nu genunchi cu icoanele lui, și fie cad la locul lui, nu, e sfârșitul acum, mama. Sfârșitul vine când au nebunii oameni. Și ori să rămâne numai o mână de oameni normal, Și restul, așa. Ei bine, deocamdată nu. Mai este vreme. Dar nu înseamnă că noi să stăm și hai, dar să mai tragem la televizor, că și că mai este vreme. Pune mâna și te roagă, ai psaltiri acasă, pune mâna pe psaltiri, nu-ți mai trebuie nici eu, nici om diavol, toți fug de în casa așa. Pune mâna pe psaltiri, sar acolo, mai închide o leacă, drâmba și pune-o la psaltiri. Și-n acolo și o de rugăciuni și un număr de mătăni și o leacă din și hai la părintele, să vezi cum merge fata și reușește la facultate și băietul reușește la servici și barbatul se calmează. Și credeți că trebuie să luăm de la farmacie să calmăm barbatul sau copiii în casă? Nu, mamă! Saltirea, rugăciunea, aghiazma în casă, vrenii mai multe, evlavii mai mult, piață mai echilibrată și mergem înainte. Sigur că da, noi nu suntem împotriva căsătoriei. Nu, deși niciodată, mamă! Spune Hristos, și va de cele femei, ca niciodată Hristos nu pe barbață-i pebetele femei, vai de femeile acelea care vor naște prunci în zilele sau vor alăpta în zilele acelea. Dar până la zilele acelea, mă, este o leacă. Că nu de Dumnezeu, de, de, de, ce de noi, cum ne comportăm noi? Dacă noi mergem cu, și umplem bisericile, și rugăciunii, și psaltiri, și închirășiunii, și muncă cinstită, și nașteri de copilat și tot, nu-i sfârșitul de gravă. Dar dacă o nebunit ferească Dumnezeu, și un o care încotro și fiecare unii la crâșma, alții la casele de desruc. Aud că și pacul asta va veni peste această țară, fiindcă și în România o țară foarte mică, față de cele mari, este dirijată din afară, ce nu știți vor spăca ei atunci ea va fi mai greu. Deocamdată suntem în țara noastră, dormim în patul nostru, avem părinții noștri, avem mănăstirii noastre, avem pământul nostru, avem și apă, avem și sare, avem și tot ce ne trebuie, mai dăm și la alții, numai să duc la ei acasă. Iar noi să ne aici de credință și înainte cu Hristos. Iar când va veni semnul cel de pe urmă, se va vedea. Mai este bună bucată. Depinde în ce parte se va întreta lumea creștină în special ortodoxii, poate și catolicii, de la anul 2000 încolo. Să va vedea. Dacă s-au îndreptați pe Hristos, bine, dacă s-au îndreptat pe diavolul, va ieșa mari de lume. În anul 1999, în timpul eclipsei, se va naște un prunc. Se spune că va deveni rege. Ce ne puteți spune în privința aceasta? Asta e o glumă. Românii sunt buni de glume, mai moldovenii, dar hai să o lăsăm asta, că e prea, prea de tot. Alta mai nouă, mai interesantă. Eu glumă, Am dorit să ne spuneți dacă rămâne Sfinția voastră în locul Părintelui Cleopa pentru a ne alina amarul, suferințele și ne-a hrănit duhovnicește când venim la Mănăstirea Sfăstria. Eu vă recomand să pușiți de mine că e rău de gură. Al doilea lucru, lume prea multă, Moare moșunea cât mai degrabă. Așa, când o dat Dumnezeu, cât o dat Dumnezeu, mai facem și mai putem și noi. Dar nu putem multe lume nici să spovedim și nu avem să intrăm nici peste preoții care aveți studii de studii buni pe aici. Dar se asta este adică deocamdată. eu o misionară, zic eu, bunișoară. Am văzut multe mănăstiri și în alte țări, și atosuri și toate. Dar cât o putea, face misiune și creștem pe tineri care vor fi mâine în locul nostru. Să nu accentuăm prea tare lucrurile, lăsăm așa cum curg de la Dumnezeu. Dacă toți suntem smeriți, și dumneavoastră, și noi, și blânzi, dar și hotărâți, să știți că lucrurile merg normal, înainte, tot înainte, până la Hristos. Nu vă temiți. De ce de-a lungul anilor curge sânge în Țara Sfântă, pe unde a umblat pașii Mântuitorului și poporul acesta este din ce în ce mai păcătos? Adică vreți să spuneți de cei tulburări în Țara Sfântă? Păi, să-ți verii între ei. Cine știe istorie și Biblie, înțelegeți. Cine nu e greu să-i mai dau explicații. Cei care se ceartă acolo între ei sunt veri. Sigur. Sunt toți fii al lui Avram. Și dacă nici, nici nu au pe Hristos, să trag de cap, de păr, să mai taie și să mai împușcă, să mai ca trivieri, ca în familie. Și pace, și liniștii, nu vor avea până când nu vor crede în Hristos. Ei nu cred în Hristos. Cum pot aduce pe calea creștinismului o persoană intelectuală care este ateie? Atunci se întrebați-o, are și-o coadă din maimuțoi? Ateii treac cu evoluționismul. Dacă n-are coadă de maimuțoi, mai speranță. Dacă mai avem și a atei, e greu. Cred că ar trebui o internare la psihiatrie uneva. Sigur că da. Dacă mai sunt astăzi atei după niște ani, e semn că ori sunt psihic, ori sunt foarte mândri, ori mândru e mai greu de tămăduit decât cel bolna psihic, să încercați să i recomandați un spital de specialitate. Părinte, nu reușesc să mă mai rog, o fac rar și simt în suflet durere și părere de rău că nu pot să mă mai apropii de rugăciune. Ce să fac? Apropie rugăciunea de mata, dacă ma ta nu te poți să apropia de ea. De ce nu încerci? Nu poți să stai 6 minute să zici, tatăl nostru de trei ori, cât durează? Trei minute să de trei ori tatăl nostru. Și te ruga mama, nu trebuie să stai trei șase, cât poți? N-ați văzut? Omul să roagă și din pișoare, să roagă și mergând, să roagă și stând în genunchi, să roagă și în pat. Când te întinzi pe pat și crezi că e pe să zici Tatăl zi, până adormi, să tot rugăși unii până la urmă. Dacă ai greutăți, ai copii mulți, ai necază, ai bărbat, poate bolnav, sau ești văduvă, sau invers. Sunt greutăți și fost tot de la țară. Noi am fost nou fras la părinți. Ei bine... Nu știu, păcă eram și vedeam pe mama cum plângea, nu știam ce se tot uită la o icoană noaptea și așa, în genunchi, și nu mi-a dat să înseamnă, eram copilaj mic, crede că se roagă, dar nu știam ce înseamnă rugăciune, eram de 4 ani, și 5, da, rugați-vă, nu poți, poți, nu vrei, dar am mâncat cum poți, dacă nu poți sta la rugăciune, băi, azi nu mai mănânc. Mâni, iară, nu poți să nu mai mănânci. După două zile de foame să vezi și poftă-ți vede și de mâncare, dar și de rugașiune. E sigur că da, băi, Sfântul Apostol Pavel ne spune în Biblie că trebuie să avem dragoste de frați și iubire de oameni. Cine sunt frații și cine sunt oamenii? De ce trebuie să avem dragoste de frați și iubire de oameni? Există vreo deosebire între dragoste și iubire? De cam combinăm aici, dar hai să le repărăm. Și dragoste și iubire sunt cuvinte slavone. Iubitele înseamnă iubire. Și dragoste e tot slavon. Așa s-a o nimerit. Noi n-am găsit cuvântul potrivit pentru iubire sau pentru dragoste. Și ne împrumutăm cu acest cuvânt așa de important de la familia slavilor. E și lucru. Dar cum să nu putem să trăim în dragoste dacă e Hristos cu noi? Care e Dumnezeul dragostei? Și cum să nu ne putem ruga dacă Dumnezeu ne-a dat minte și înțelepciune și credință și iubire. Așa încât iubirea așa dragoste este același lucru. Frații și oameni sunt tot așaiași. Frații sunt acei de o credință cu noi și oamenii sunt cei care nu au credința noastră sau sunt necreștini, dar sunt totuși oameni. Deci oamenii, pe toată lumea, dar și pe cei care nu sunt frați, noștri, adică care nu au credința noastră și nu mărturisesc același crezi. Deci suntem ca oameni, dăm bună ziua dacă se poate, dar nu colaborăm cu ei, că ei nu merg cu noi la biserică, sau poate hulesc credința noastră. Frații sunt acei care suntem de o credință, nu mai frați după sânge, ci și frați după credință. Cei care sunt ortodoxi sunt frați între ei, cei care sunt catolici între ei sunt considerați ca niște frați, în familia doar catolică. Dar noi, în familia noastră, ăstea le avem frați. Cei care fac cruce într-așelași fel, cei care se lute icoana lor unul cu noi, cei care stau la Sfânta liturghie, cei care se spovedesc și primesc de Tanii, sunt frații noștri. Iar oamenii sunt cei care merg pe stradă, indiferenți, ori de alte lege, dar sunt oameni. Nu-i jignim, poate nu ne jignesc, și în mare ne rugăm, Doamne, luminează pe toți să te afli pe tine și să se mântuiască în Hristos. Iar noi, să Îngrijăm de frații noștri, noi nu răspundem de toată lumea, dar de frații noștri răspundem. Cei care sunt de -o credință cu noi, care sunt în jurul nostru, când îți cumnați, când îți prieteni, să-i dăm și noi câte un îndemn. Ne dă și el nou și noi lui, ne ajutăm, ne trajutorăm, fie în probleme sociale, fie în probleme religioase, ne îndemnăm, hai să mergem și noi în vizită la vreo mănăstire, hai să mergem la locurile sfinte, și ai frății, nu? Deci trăim în frăție. Nu vom putea pe viitor să supraviețuim dacă fiecare va fi izolat. Noi, ortodoxe, în familia noastră. Noi, pământ, familia ortodoxelor. Restul, Dumnezeu va judeca. Trăiți în frăție, ajutați-vă, încurajați-vă, îmbărbătați-vă și când faceți câte un lucru mai important, nu uitați să întrebați tu, omnicul dumneavoastră, sau preotul, sau cel mai bătrân din sat. În Occident este cunoscut că a luat ființă un nou izvor de credință intitulat Creaționismul științific. Credeți că acest izvor, acest proces în desfășurare în Occident este necesar să fie introdus în paralel cu predarea evoluționismului și în sistemul școlar românesc? Evoluționismul a creat unul din cei nebotezați. Puncte, puncte. Creaționismul, un alt nebotezat. Alte puncte. Sectele care sunt prin Occident, alți nazdravani le-au întemeiat. Și avem noi ortodoxe care de 2000 de ani stăm cu mâinile în sus la cer și avem Hristos și avem pe Maica Domnul și avem Sfânta Liturghie și avem noi care avem toate tainele, toate harurile cu cei care sunt și mor de foame și chiar pe drumuri. Și să mai puneți problema creaționismului și evoluționismului. Așa e și a, că -a zis că au coadă de mai maimuțoi. Lasă, o aibă, ea mai crește-o pe atâta. Să zic că da. Are cine să tai coada. Noi suntem ortodoși, noi suntem cu Hristos, noi suntem botezat, noi suntem cu Sfânta Treime, inima noastră. Nu știți ce binecuvântare aveți în această țară, mai ales în Moldova asta, cu 70 și ceva de mănăstiri. E un lucru extraordinar, o țară așa de mică, cu atâta de mare număr de călugări, cu preoți, cu tineri care au vocație și vor să facă teologie și semenașe preoți. Știi ce înseamnă asta? Cel mai mare dar ce ne-a dat Dumnezeu. Fiți îndrăzneți în Hristos, fiți tari în credință, nu ne mai interesează cine are coadă de maimuță din Oședent și cine e cu altceva. Lasă! I-a judecat Dumnezeu. cum curând vine judecata, în curând, în curând. Țineți-vă tare de Sfânta Cruce nu mai întreba, da, și ei cruci? Da, lasă-i acolo. sunt tare de Hristos, nu mă interesat de maimuțoi. Să vă tare de Sfânta Liturghie, de Sfânta Împărtășane, de preot, de duhovne, de mănăstiri, și țineți casa în pașie. Nu răzați să fie ceartă între tata și mama, că atunci copiii se smintesc, casa se rupe în două, în nouă, la o apucă pe căi greșite, băietul duce prin tur să mânșească rușine. Au ajuns românii să mănânc și pâine turcească. E mai bogată Turcia ca România? Rămâneți în țara asta, mâncați mămărică românească și aveți pământul ăsta sfânt, sfințit de atâția cuvioși, mușenii și sfinți și călugări și atâția creștini și mame sfinte. Nu umblăm vesmetici prin altii de pe doi dolari și trei parale. Stați acasă aici, că nu de altă, dar mulți s-au dus și n-au mai venit. S-au venit beteje înapoi, Sau au sectanți sau ce n-au mai făcut. E pământul ăsta sfânt, ne hrănește, ne adăpostește, ne dă și biserici, avem mânăstiri, avem loc în cimitir să găsești când e nevoie. Înainte cu Hristos, nu vă descurajați. Lăsăm partea asta zisă comercială și teoria aceasta occidentală, care e creată de anumite persoane, cei care distrug guvernele noastre și fac varză aceste sărișoare ortodoxe, tot așa creează și evoluționisme și fel de fel de, de teorii satarișe. Deci, rămânem cu Hristos, cu Maica Domnului, cu toți ființii, pregătiți-vă, curățiți-vă, spovediți-vă, împărtășiți-vă, îmbărbătați-vă, rugați-vă și cântați lui Dumnezeu zicând, slavă ție, Doamne, că mai ai făcut român și mai ai făcut ortodox și mai ai făcut creștin. Amin.